România Cultural este ora 23. Teatrul Național Radiofonic prezintă Aniversarea de Harold Pinter. În distribuție, George Constantin, Mitica Popescu, Elena Nica Dumitrescu, Virgil Ogășanu, Dana Dogaru, Dragoș Păslaru. Regia artistică, Dan Cuicanu. Eu să merg ah. Te-ai întors? Mm. Uite-ți, am pregătit fulgi de porumb pentru gustarea de dimineață, uite Da, mulțumesc Ai luat iarul? Ce mai zice? A, ah. mai ai nimic Iar mi-ai citit niște lucruri foarte drăguțe A, ah, mă rog, dar pe am terminat Da? Ai avut multe de lucru azi dimineață? Nu am strâns vreo câteva din scaunle și pe urmă am făcut puțină curățenie. Uh -huh. Oare Stanley nu s a fi încă? Încă nu l-am văzut coborând eh, Atunci înseamnă că nu s-a sculat Probabil că încă doarme Dar tu la ce ora ai ieșit azi dimineață, Pit? Era întuneric? Ca de obicei era însă lumină ah. Uite, Băiatul ăsta ar trebui să se scoale Asta e De ce nu se scoală? Cât e ceasul? Cam zece și jumătate Dar ar fi trebuit să coboare În la micul dejun A, Meg Aseara au venit la mine doi bărbați acolo pe plajă Vreau să știe dacă nu-i putem găzdui vreo două nopți Să-i găzduim? Aici? Și tu ce-ai zis? A, am zis că nu știu Așa că au zis că o să treacă pe ei să afle rezultatul Probabil că au auzit că este o pensiune foarte bună Casa noastră este pe lista de închirieri S-ar putea să vină azi O să poți să-i primești? Da, aș putea să le închiriez camera aia frumoasă Gata, pregătită pentru muzafiri E sigură? Da, sigură, sigură Uite, acum... O să-l stric pe Stanley, asta o să facă Dar nu e aduc în camera lui? Întotdeauna îi duc ceaiul în camera lui Dar a trecut mult de atunci Stanley! Stanley! Dacă nu cobori Am să vin să te iau cu deasila! Uite, vin acum Număr până la trei 1 Doi Trei Gata, vin să te iau, gata Aia lasa sa mi faci! Ai, ce puturoz! Coboara! coboră acum! I-am spus că dacă nu se grabește, nu-i mai dau nimic să meningeaza, i-am spus. Si cu asta la ai convins, Da, Mă duc sa-i aduc fulgii. Mm. Bună dimineața, Stanley! Haaa, va se zica? Până la urmă, mm. tot ai coborât N-ar merita mm. să-i dau gustarea, nu-i așa, Ai dormit bine? Nu am dormit deloc N-ai dormit, dormit deloc? Nu, n-am dormit deloc Ai auzit, piti! ești prea obosit Ca să-ți iei gustarea de dimineață, bănuiesc, nu? <laughs> hai e, haide, hai de fi băiat cu minte și mănâncă-ți fulgii, hai! Cum e vremea azi? Foarte frumoasă, dar bate un în vânticel cum sunt fulgii? Oribili Ești un mincinos. Sunt foarte întăritori pentru oamenii care se scoală târziu, vreau să spun. Uah, laptele e stricat. Aș vrea o mâncare gătită. Se poate? Da, nu o să-ți dau. Eh, hai, de. Vă să zic că n-am nimic la micul dejun. Și toată noaptea, Piti. Toată noaptea n-am visat altceva decât micul dejun. Zău, parcă ziceai că n-ai dormit deloc. Am visat cu ochii deschiși toată noaptea. O, o, o, o, o, o, Și acum, Piti, nu vrea să-mi dea micul dejun. N-ai pus nici măcar o coajă de pâine pe masă. Bine, după câte văd, trebuie să ma duc la vreunul din hotelurile alea, elegante, de pe faleză. Oh, wow. păi nu o să-ți dea acolo o masă mai bună decât aici. Nu. No. Nu Uite, uite, hai, poftim. Asta o să-ți placă, mm -hmm. Un Mă nu stiu ce e asta. Pâine prăjită la tigaie, să fiu ala naibii dacă mă așteptam. Ah. E... Eu am plecat, mă duc din nou la lucru. Dar ceaiul, nu-ți bei ceaiul? Nu-ți-ai băut ceaiul, Viti? Nu face nimic. Acum tot ne-a să bei ceaiul. Ești o nevastare? Mm. Se poate să nu-i faci tu un ceai soțului? El știe că nu sunt o nevastare. Se poate să-i dai în schimb lapte stricat Nu e stricat și tu vezi de treaba ta Nu o să găsești multe mai bune decât sunt eu Asta să de la mine Eu țin o casă, o țin curată Și casa mea e foarte cunoscută ca o pensiune de clasa întâi pentru musafiri Musafiri? Da Știi câți musafiri ai avut de când sunt eu aici? Da, câți Unu câți? Eu sunt musafirul tău Minți. Casa noastră este pe lista de închirieri. Uh, cu ceaiul ce se aude? Ceai? Vrei ceai? Da, vreau ceai. Nu știu ce m-aș face fără ah, tine. Poftim, da, da. Știi tu, știi tu foarte bine. Ah. Ah! De când zaceai ceaiul ăsta în noală? Da, ceaiul e foarte bun. E bun și tare. Asta nu mai e cea, e sos. Eu nu pot să beau porcărie asta! De ce dracu' nu te-a învățat nimeni măcar să încălzești ceaiul? Tata nu te-ar fi lăsat să mă jignești așa. tata tata tău, Dar ce era el până a nu muri? El te-ar fi reclamat. A... cum erau eu să te jignesc. Meg? ce? Sunt Ai eu omul de. care să facă un lucru îngrozitor ca asta, Meg, Meg, Meg, Meg, Meg. Caragiosule. O, oh, doamne, ce obosit sunt! Mm, ce frumos miroase! Ce fumeste. O țigară! Nu-mi dai și mie una? Nu! Oh, oh, bine, eu plec după comparatură atunci. N-ai o să te simți părăsit Dacă da. o să rămâi singur Și o să-i duci dorul bătrânei tale, Meg O trebuie să aduc câte ceva Pentru cei doi domni Care domni? Aștept niște locatari N-ai știut? Ce tot spui acolo? Doi domni l-au întrebat pe Piti Dacă n-ar putea să petreacă Două nopți aici Tocmai îi aștept să vină Nu o crede una ca asta Hai că ai născut totul, doar așa, ha? <laughs> Mi-a spus piti azi dimineață... Nu ți-a spus cum îi cheamă? <hie> au vrut ei să vină aici? Da, da, da, asta așa e, au vrut ei să vină aici. O, Cine sunt ăștia? Adică vreau să spun de ce e tocmai aici. <hie> nu știu, o să vezi când o să vină. Hai că spune spun eu că nu o să vină. Păi dacă aveau de gând să vină, de ce n-ar fi făcut-o aseară, nu? Da, de ce... Poate că pentru nerici n-au izbutit să găsească pensiunea Casa noastră nu e ușor de găsit pentru nerici. Nu n-o să vină. Hai, uite de toate astea. E o alarmă falsă. Unde mi ce eu? Păi l-am luat de aici. Ai zis că nu-ți place. Ce vrei să spui? Cum adică l luat de aici? Pentru că nu vroiai să-l bei. Spune-mi, doamnă Bowles, când mi te adresez mie, nu te întreb cu cine vorbești de fapt? Stanley. Ce-i cu tine? Nu ți-a prit micul dejun? Oh, Stan. Când o să cânti tu iar la pian? Cum cântai pe vremuri? Hai, ia mâna. Îmi plăcea să te privesc cum cânti la pian oh, ce îmi plăcea Când o să mai cânti? Dar nu pot cânta Dar știi bine că nu pot Da, dacă îți găsești o slujbă Sper că nu o să fii obligat să pleci, nu? Ai putea să cânti din nou De fapt Ca să fiu sincer Mi s-a oferit o slujbă Stau în cumpănă Dacă să o primesc sau nu Sten, nu se poate Ba da, ba da Și încă o slujbă foarte bună La un bar Cu un salariu fabulos Facem un turneu în întreaga lume Da. Tu ai mai cântat la pian prin multe orașe? I-am cântat la pian în toată lumea Am dat și un concert Un concert adevărat? Mm -hmm. În seara a venit să toți și a fost un succes monstru La Lower Edmonton Lower Edmonton Și tu cum erai îmbrăcat? Aveam un tușou fantastic și au venit toți la mine, au venit la mine, mi-au spus că îmi sunt recunoscători Cât pe era să vină și tata să mă asculte Mă rog, în orice caz eu am trimis o invitație Dar nu cred că a putut să ajungă, da, asta e I-am pierdut adresa, nu știu, asta a fost, gata, hai, gata La Lauretmonton Lauretmonton Și după aceea știi ce mi-au făcut? Nu Au făcut un complot împotriva mea Complot? Totul a fost pus la cale Concertul meu următor era în altă parte. Iarna. M-am dus acolo să cânt și când am ajuns acolo, sala era închisă. Peste tot puseseră o bloană, nu era nici măcar un pasnic. Extra! Încuiaseră toate ușile. Niște nemernici. Au făcut un complot. Ha, vor să mă facă să mă târăsc în genunchi, în fața lor. Da, dar nu mai pleca din țara sten. Rămâi aici. Hai să o duci mai bine, rămâi cu bătrâna ta, Meg. Hai, lasă-mă Ah, este. Ah, ah. mai gândește-te, mai gândește-te. Acum plec. Mă duc în piață, o să-ți aduc ceva bun, Stanley, să cu minte! Bună Stanley! Oh, bună Lulu! De ce nu deschizi ușa? Ea e rutar închis aici. Ce te spui? Chiar azi dimineața am dezinfectat casa. Uite chiar acum. Acum e mai bine. Nu mă crezi că am frecat azi dimineață peste tot cu deton? <cute> nu cumva ai frecat singur, podelele. La șase și jumătate făceam deja baie în mare. <cute> De ce nu te bărbierești? Mm -hmm. v Vă să zic că nu mă crezi când îți spun mm -hmm. că azi dimineață, la șase și jumătate, făceam deja baie în mare. Vrei să te uiți o clipă cum arăți? Hmm? Uh... Nu ți-ar strica deloc să te razi Nu ești niciodată din casă? Uh -uh. De ce faci tu? Stai așa toată ziua și clocești aici în casă? Uh -huh. Oare doamna Vols, nu are așa de de bătai de cap ca să nu mai trebuiască să se împiedice și de tine la tot pasul? Am ieșit Da Azi dimineață, ha, ha. înainte de micul dejun Nu te-am văzut niciodată afară, nici măcar dată. Poate că s-a nimerit să nu fii niciodată pe afară când sunt eu, asta e tot De ce nu te speli tu măcar odată? Arăți îngrozitor Dacă mă spăl odată, tot nu contează <hă>, Bine, hai. hai, hai vino afară să luăm puțin aer Mă deprim când te văd așa E foarte frumos afară, hai Nu, nu. Ce ar plăcea să pleci cu mine? Da. Unde am putea să plecăm? Nicăieri. Tot n unde să te duci. Așa cum putea să plecăm, pur și simplu. N-ar avea nicio importanță. Da. Putem tot așa de bine să stăm și aici. Te duci să te sperii? Asculte, vreau să te întreb ceva. Mega a avut mulți oaspeți în casa asta, în afară de mine? Da, de ce vrei să știi? E, pentru că așteaptă doi oaspeți, pentru prima dată de când sunt eu aici. Zău. Trebuie neapărat să porți ochelarii aia? Da. Vă să zic că nu ești să facem o plimbare. Momentan nu pot. Da. Nu prea e mare lucru de capăt tău. Hm. Ești un uratat, nu. Te las cu bine. Arat chiar te de rău. Eu să mă duc să mă uit în oglinda. E. Ești sigur? Sigur că sunt sigur Și acum? Nu fi așa nervos, Măke Ia loc Nat Nat, de unde știm noi că asta e casa pe care o căutăm? Ce te face să crezi că nu e? N-am văzut să aibă număr la poartă Nici nu mă așteptam să aibă Nici... Ce zici de chestia asta, Nat? Nu era oare timpul să fie apărut cineva până acum? Mecân, ești nerebdător, vino să fire. <fie> <fie> în ultima vreme, oriunde mergi, parcă ai fi la o mormântare. <fie> s-ar putea să ai dreptate. Ce, nu Numai ai încredere în mine, ca pe vremuri. Bineînțeles că am încredere în dumneata, Nat. <fie> Îmi pare bine. <fie> Dar, de ce, înainte de a face o treabă, te învârtești de colo până colo, și când o faci, ești liniștit, parcă nici nu-ți pasă? Nu știu, Nat, eu mă simt bine de îndată ce știu ce fac. Păi, ce faci, faci foarte bine. Da, ah, mulțumesc, Nat. De fapt, chiar și vorbeam despre tine de ună zi. Da? te-am lăudat foarte oh, mult. Ai drăguț din partea numitului Nat, Nu s-a așa, de nu se asta. Da, da, Bineînțeles da, că m-au solicitat, feminism mă ocup de ea și atunci eu. Nu știi pe cine am cerut să da, mă ajute Da, pe da, cine? Pe tine. Bă, nu, sunt <laughs> foarte dulce din partea dumneavoastră. Și eu da. un flac, ești un tip capabil, da, Michael. Asta e un compliment foarte frumos, mai ales considerând că mi-l faci un om care are situația dumneavoastră. Da, e, am o situație frumoasă, De asta nu, nu, nu pot da, să menc. Ai făcut foarte mult pentru mine. Sunt foarte uh, sunt recunoscători. Ascultă, las, las. ascultă. Numai un lucru. Nu vreau să le... Spune ce mai. Treaba asta de aici... Ma, știu, o să fie cam Ca altele pe care le-am făcut până acum, sau? Tare, curioasă, nu, te, rog, te rog, nu mai atât da? Nu mai atât și, și nu mai întreb Altceva, nimic care, Este care o e? problemă cu totul parte, Absolut Așa. deosebită de activitatea ta Anterioară da. Anumite elemente, însă, ar putea să Semene cu unele din celelalte Activități ale tale Totul depinde de atitudinea Subiectului nostru Bine, da. În orice caz, măi Pot să te asigur că angajamentul va fi îndeplinit și misiunea va fi realizată fără oh, multe complicații așa. pentru tine sau pentru da, mine. Da, da. Ești mulțumit? Da, sigur, mulțumesc. mulțumesc. Bună a, Bos! Da, bună ha, ha, ha. Da, da. Am vorbit de seară cu soțul dumneavoastră. Asta. Nu va pomeni de noi? Da. Am auzit că dumneavoastră aveți amabilitatea de a închiria camere mobilate pentru domn singur. De da. aceea l-am adus și pe prietenul meu. Aha. Yeah. Așa că am venit la dumneavoastră Numele meu este Goldberg yeah. Dânsul este McCann Sunt încântate de cunoștință Da, doamnă. și noi suntem încântați yeah. de cunoștință Să știți că este o mare plăcere yeah. să... Cum vă merge, doamna Bowles? Oh, mulțumesc Foarte bine Mă bucur <laughs> Ce zici, McCann? <coughs> oh, doamna <coughs> Bols, vă supărați dacă prietenul meu Se duce până la bucătărie <coughs> <coughs> să facă puțină gargare Gargare? -gar? <coughs> <coughs> <Îl barichetul. coughs> Vreți puțină sare? Sarea face foarte bine, să știți. Uitați, bucătăria este acolo! Aha, minunat! Minunat! Haide-mă -mi, căren, du-te! Găsiți sarea pe raft! Da. Vă să zic că puteți aranja să ne primiți și pe noi, doamnă Bowles Da, da, ar fi fost mai ușor săptămâna trecută sau săptămâna viitoare, poate Da, dar câte persoane veți aici în momentul de față? În momentul de față, numai una Și soțul dumneavoastră, bineînțeles Da, da, el doarme cu mine Ei, Cu ce se ocupă soțul? Soțul meu este taxator pe plaje. Încasează banii pentru folosirea șezlonurilor și. <laughs> Foarte drăguț. <laughs> da, dar asta, afară pe orice vreme. Da, bineînțeles. Și locatarul dumneavoastră e un domn sau e o doamnă? Nu. E un domn. Aha. Și e de mult aici? Da, se face anul de când e aici. V-a să zic că domiciliază aici. Da. Cum se numește? Stanley Weber. Aha. Lucrează aici? A nu, a lucrat pe vremuri Știți, el era pianist e. Dar cânta într-o orchestră Și? cânta bine la pian? Oh, minunat Ea. A dat și un concert în Da, pe urmă aia a încuiat sala Și n-a mai putut să iasă Da, paznicul plecase acasă Așa că a trebuit să aștepte până dimineață Ca să poate să iasă Și i-au fost foarte recunoscători Dar... Pe urmă toți au vrut să-i dau un sfat și el a înțeles sfatul și s-a urcat într-un accelerat și a venit aici. Mm. Tare mi-ar părea bine să cânte astă seară. De, de ce tocmai astă seară? Știți, mm. astăzi e ziua lui. Dar eu n-am vrut să spun până diseară când... Da, da, el nu știe că e ziua lui astăzi. Nu. N-a pomenit nimic de ea Ce, ce chestie tu <gătări> da, spuneți-mi Nu vă pregăteați să faceți o petrecere o pet Dar trebuie neapărat Să faceți o petrecere Ce ziceți? Vai, da, asta este Este o idee minunată Domnule uh, Gold Berg Berg da, vă place ideea? Da, dar da, ce bine îmi pare că ați venit chiar astăzi Dacă nu veneam azi, veneam mâine În orice caz îmi pare bine că am venit Tocmai la timp că să-i sărbim aniversarea Știți, eu aș fi vrut să fac o petrecere Dar pentru o petrecere trebuie să ai mai mulți oameni că Și acum ne aveți pe, pe noi, pe Mequen și pe mine meke e un bar de viață, sufletul i petrecere <cute> Mequen, vino -oace! Eu am să i invit și pe Lulu după E Știi, aici locuiește un dom care sărbează azi ziua de naștere uh -huh. Dar a uitat complet de ea Așa că noi o să-i amintim O să dăm o petrecere în cinstea lui Oh, oh, cum? Chiar așa? Da. Știți, asta o să-l mai înveselească, Nițel Pestelley. Da. Cu siguranță știți că el în ultima vreme a fost așa de abătut. Da. Lasă că o să-l aducem noi în apele lui. Aș putea să... să... Să mă duc în camera mea? Dacă... A, dacă... da, da. -a știu, eu dacă... v-am instalat pe amândoi în aceeași cameră. Vă deranjează cumva? Uf. Da, de mine nu! No. Pe tine te deranjează, măi că... nu, nu. Da, Aci... petrecerea! No. La ce oră facem petrecerea? Azi... La 9, nou. la 9. Poftiți pe aici, vă rog! Dacă n-aveți zis da. că poftiți, vă rugați! Cu plăcere! După vă rog, vă rog! Poftiți, vă rog! Cei doi domni? Ah, cei doi domni care urmau să vină. Tocmai s-au dus în camera lor și le-a plăcut la nebunie. De ce nu au venit astea? Cine sunt? Sunt foarte drăguț, ei. Eu te-am întrebat CINE SUNT! Și eu ți-am răspuns că sunt cei doi domni. I-am mai încet, mai încet, mai încet. găsit aici când m-am întors. Mm. Și ce caut aici? Hm? Vor să stea aici. Cât timp? Asta nu mi-au spus. Dar de ce tocmai aici? De ce nu în altă parte? A păi nu... Ui, cum se numesc? Care e numele lor? Cum se numesc? A, se numesc... Uh, ha? Cum? Nu V-am -va uitat... Bine, dar ți-au spus, nu? Da. E așa că ți-au spus? Mi-au ți da, spus, da, mi-au spus, spus? Spus, mi spus, mi spus. Atunci despre cine e vorba? Ha? Hai, haide. hai, Meg, Meg, A. Meg, iubita mea. Meg, Meg, Meg! Meg, încearcă să-ți amintești, Meg. Nu știu, Stan, de ce? Dar de ce tu îi știi? Mi-au spus, mi-au spus e adevărat, dar nu mi-aduc aminte. Mi-a spus, Meg. parcă mi-a spus Gold... Uh, Gold Go ceva. Gold ceva? Da, Go Goldberg. Goldberg? Da, asta este unul dintre ei. Dar ce, îi cunoști, Stan? Hai, Sten, hai nu mai fie așa N-au să te trezească din somn Am să le spun să păstreze liniște Și nici nu o să stea mult aici Eu o să-ți aduc dimineață ceiuțul în cameră Și tu nu trebuie să fii trist Tocmai astăzi Astăzi e ziua ta de naștere Cum? E ziua ta, Sten Vreau să păstrez secretul până diseară, seară, da? dar... te că... Nu se poate. Ba da, este. Și eu... Ți-am adus un cadou. Ha? Uită-te. Hai, deschide oh. pentru tine, hai. Meg. Dar asta e ziua mea. Ba da, cum să nu fie? Hai ți fă odată pachetul ăsta, lași așa. Hai... Oh, oh. O tobă. O tobă de jucărie. Asta pentru că nu ai pian. Nu mă săruti. Ba da, Meg. Hai, vină. Ai și bețele acolo. Să ne aterăm de gât, Meg? Mm -hmm. Nu uitați să vă mulțumim A! Ah. Bună seara! Bună seara! E foarte cald asta seara, nu? <coughs> Bună seara! Bună seara! Mă tem că nu ne-am cunoscut încă. Numele meu este... ...Mac Chan. Weber. Stați mult aici? <gâng> îmi pare bine de cunoștință, domnule. Domnule? Weber. Weber, la Weber. Weber. <gâng> la mulți ani. Ești chiar de ziua dumneavoastră? Da, de ce? Dar asta seara s-a organizat o petrecere în cinstea dumneavoastră. Regret, asta seară n-am chef de petreceri. Chiar așa? va, cer, îmi pare. Da, mă duc să-mi petrec ziua de naștere în liniște. De unul singur E ce păcat Dar totul e pregătit, așteptăm musafiri Musafiri? Da Ce musafiri? Păi avem, uh, uh, unul sunt eu <laughs> <laughs> Am avut cinstea să primesc o invitație așa că... Și alți musafiri, cine mai sunt? Mai o domnișoară <laughs> Da? Da, și prietenul meu ah. Vă să zic că ați venit aici în vacanță <laughs> Într-o scurtă vacanță Aha Nu știu, am sentimentul că ne-am mai cunoscut cândva Pe Head? Nu, nu, nu, nu, e adevărat, nu cred nu, nu. E acolo ceainăria lui Faller Ceainăria? Acolo îmi eu ceaiul Îmi pare rău, nu cunosc localul nu. Aha, da Dar... Rămâneți puțină vreme aici? Rămâneți puțină vreme aici? O să vedeți o atmosferă foarte sănătoasă. Da. E, pentru dumneavoastră, nu? Pentru mine? Da. Nu, pentru dumneavoastră. Mie îmi place aici, dar curând o să plec. Mă întorc acasă. Pentru că nicăieri nu e mai bine ca acasă. Știți, nici n-aș fi plecat, dar afacerile te cheamă când într-o parte, când în alta. Așa da. așa e, da, așa e. Și pe mine m-au chemat. Și a trebuit să plec o vreme. Da. Știți cum se întâmplă, Ce nu? Eu știu, deci sunteți băgat în afaceri, nu? Da, dar cred că am să mă retrag. Mm -hmm. Știți, am un mic venit personal. Nu-mi place să fiu departe de casă. Eu duceam o viață foarte retrasă. Ascultam discuri și... Și altceva nu făceam mare lucru. Primeam totul, de-a gata. Mm -hmm. Pe urmă am făcut niște mici afaceri, pe, pe cont propriu cu... Nu? Ce așa... -i scară foarte mică Și de aceea am fost silit să vin tocmai aici a trebuit să rămân mai multă vreme decât mă așteptam E foarte greu să te deprins să stai în casa altuia Așa e, așa e Dar eu duceam o viață foarte liniștită Abia când se schimbă toate lucrurile Ești în stare să prețuiești ce ai avut cine e acolo? A, nimeni, prietenul meu și stăpânul casei Știți ceva? Da Cine se uite la mine, pun pariu că n-ar vrea să creadă, că eu am dus o viață așa, retrasă. Spuneți, am fața brăzdată, nu? Fapt, bine, Din cauza băuturii. Mm. Da, aici m-am cam dat la băutură. E, ce? Când nu mai ești în casa ta, bineînțeles, toate merg pe dos. Dar mă refac când mă întorc. Fapt, dar ce vreau să spun e că unii oameni se uite la mine de parcă aș fi cu totul și cu totul altcineva. cineva. Mm -hmm. Bănuiesc că m-am schimbat, deși sunt același dintotdeauna. Da. De ce ați venit aici? Eu deci am... așa, da. într-o mică vacanță. Dar e ridicol să alegeți tocmai casa asta. De ce ați ales tocmai pe asta? Auzi, maestre, știi ceva? Ești nițier ca anteprimat pentru un om care își servează chiar ziua de naștere, nu? De ce îmi zici, maestre? Ce, nu-ți place? Nu-ți place? Să nu mai îmi zici, maestre! Io. Și în orice caz, azi nu e ziua mea! Da cu coana... Ziua mea e abia luna da, viitoare. Cu coana zice altfel! Cu coana, nu? cu coana da. E țignită! Încă de lucrul ăsta, că e... Domnule, am impresia că cineva vă duce de nas. Cine ar putea să facă una ca asta? Femeia aia e nebună! Unde naiva sunt ăștia? De ce nu vin? Ce fac acolo? Au, șefule, e nevoie să te liniștești Ești într-o stare proastă, te rog, eu ascultă Asta liniștit, de ce... Ți-a spus prietenul tău ceva? Ce să-mi Știi de ce ați venit aici? Hm. Nu trebuie să-ți fie frică de mine Sau nu ți-a spus nimic? Ce să-mi spune? spune ce să-mi spune Dar ți-am explicat Că în toți anii ăștia Pe care i-am petrecut la Stone, N-am ieșit niciodată din casă N-am luat legătura cu nimeni N- am tratat organizația. Domnule, mă și... Uite ce, par să fie un om cinstit Își bate cineva joc de dumneata Nu înțeam da, să... da, da. Bună, Stanley Da e, Domnule Goldberg Nu l-ați cu peste No Nu, n-am avut plăcere Ah, Perfect Domnul Goldberg, domnul Weber. Încântat, încântat de cunoștință. E, tocmai luam puțin aer în grădină. Îi povesteam domnului Bols despre măicuța mea, o, ce vremuri. Când eram copilandru, vinerea plecam la plimbare pe malul canalului, cu cofat din vecini. Oh, oh, frumoasă, toată Când mă despărțeam de ea, o sărutam pe obraz niciodată, însă nu mi-am permis intimități cu ea. Pe vremea aceea nu eram ca tineri de a. Noi știam ce înseamnă respectul. Da, cu toții ne-a aminte de copilărie. Foarte adevărat. Nu, domnule Feber, ce ziceți? Copilărie, zic că. apte cald, clătite, glăbuci de săpun. Ce viață! Eu ar că am să o iau din loc. E seara mea de jucat, așa. Da, nu rămâneți la petrecere. E, nu. Te rog să mă scuze, stern. Am aflat abia din auri. Și eu aveam o partidă întreruptă. În orice caz, am să încerc să mă întorc de vreme. Vă păstrăm ceva de băut? Da, apropo, Omehen. N-ar fi rău să te duci să iei sticlele alea chiar acum cu domnul Piti. Spui că vin din partea mea. vă conduc eu că tot în dracul meu. Câștigați repede partida și întorciți-vă domnului Bol. Am să fac tot ce am să pot. La revedere, este. Piti! E o seară foarte călduroasă. Nu mă bate la cap. Mă tem că e o eroare la mijloc. Camera dumneavoastră e ocupată. Doamna Boul s-a uitat să vă spună. O să trebuiască să vă găsiți în altă parte. Dumneavoastră sunteți administratorul? Eu sunt stăpân aici. Mă tem că dumneavoastră și cu prietenul dumneavoastră. O să trebuiască să vă căutați altă locuință. Da, era să uit. Trebuie să vă felicit cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere. Multe felicitări. Da, am venit. Am înaltat băutura. afară! Scoate afară alea! În localul ăsta nu e voie să se servească băuturi. Vai, dar ce. în ce dispoziție proastă dar sunteți astăzi, domnule e. Weber? Tocmai de ziua dumneavoastră, când cu coana asta de treabă să peste cap să fac o petrecere în cinstea dumneavoastră. Ți-am spus să scoți afară spigălea asta. Domnule Weber, stai jos, o clipă numai. Casa asta nu e un obiect care vă aparține. Nu aveți ce căuta aici. Așa că. De ce nu plecați? Pur și simplu. Fără multă Hai, Pe loc, gați. domnule Weber, ia loc. Dacă vrei să știi adevărul Weber, să știi că ai cam început să mă zgâri pe nervi. Stai jos. Nu vreau. Mai că rog să se așeze. Da, Weber, te super dacă te rog să stai jos? Da, mă super. Vă mă rog. Oh, Weber. mai bine să te așezi. Mulțumesc, nu stau. Nat, nu vrea să stai jos. Eh, Eu îl fac praf. Mai poftește la dată, uh. mă Stai jos, Weber. Weber. Oh. Weber, stai jos. De ce irosești timpul tuturor, Weber? De ce îi faci pe toți să se împiedice de tine? Cine eu? Dar cum pot Ascultă-mă pe mine, Weber? Ești un ratat De ce îi calci Pe toți pe nervi? De ce dai atâta bătaie De cap, doamne, ălia bătrâne? De ce îl silești Pe bărbatul ăla să plece de acasă Și să joace șah? De ce te porți cu tinerica aia De parcă ar fi o leproasă, Weber? De ce, ce ne-ai părăsit? De ce te-ai depărtat? Tu de organizație, Weber! Ce-ar zice bătrâna ta, mamă, dacă te-ar vedea, Weber? De ce ne-ai trădat, Acum trebuie să plătești pentru păcatele tale. Da, ia suntem noi aici, știi? Știi că îmi faci rău, Weber? Jocul tău e de-a dreptul murdar. În privința asta nu mai pe discuții. Dar ce-și e el că este? te ce-ți închipui tu că ești? Nu așa, uite, uite de la mine Ce ce-ți închipui? la șelați amarnic, cum ai trădat organizația? Nu. Ce, vezi și fără orchelar? Hai, scoate-ți, scoate Weber, scoate ești un impostor! De ce s-ai schimbat identitatea? Am uitat cum mă cheamă! Și ce ai pe cu ta? De ce ai omorât-o? A mai omorât o omorât-o? Cum ai omorât o A a decât! Bă, a, a, a, -a, -a, bă. Bă. a, -a cu Arsenic! unde ți mama? A și- a o orău! Mirușă, păcat, făcut ultima de la Ce Atian, Ion o societate n-ar vrea să aibă de -a face cu tine Ai trădat, Weber Ne-ai trădat, Weber cine Michael? Weber? un ac Te sterilizăm, Weber ah! Ah! Ce te face să crezi că existi? Ești mort Ești mort Nu poți trăi, nu poți gândi, nu poți iubi Ești o calamitate Transpiră, uită te la el Ia-o, ușură, al ce știte? Mama dus doba! Mama Sunt gata îmbrăcate pentru petrecere. Vă place rochia mea? E minunat, minunat, par fi de paută lume. Oândelatata. E. Nu nu în zgomot, drăgălaș, Da, e foarte frumos lucrată rochia Mulțumesc Poate că Sten o să fie amabil mai târziu și o să ne cânte o melodie A, sigur, mm. vrei, Sten? Avem aici patru sticle de scotch și una de whisky oh, Whisky? Voi? Domnule Goldberg, dar ce? Eu nu beau, eu să beau E, lasă, mai întâi paharele <laughs> Miguel, deschide sticla de scotch. Oh, uitați, aici sunt paharele mele cele mai bune Eu nu beau scotch. Eu beau whisky. Bravo! Bravo! Doamna da. Bolus, nu credeți că stenele ar trebui să umple paharele pentru tu asta? Eu așa cred. Sigur și eu. Hai, sten, hai, hai ah. stena. Domnule nu Vă place rochea mea? Cu! E ceva cu totul Deosebit Ia întorceți-vă să său Mergeți așa Ei, Nu fiți așa de timidă Plimbați-vă puțin Noi stăm și ne uităm Vai ce ținut aveți da, da, da. Ce zic pe can Cu nimic mai preșos decât o contesa Vai, nu are, are, Doamna, întorceți-vă Întorceți-vă întorceți și faceți o plimbare Până la bucătărie Voi ce Mersa rog să văd. și mie niște whisky-uri. Da, arătați ca o gladiolă. Ai, oh, vă mulțumesc! Stan, Stan. Dar tu nu zici nimic de rotea mea. Un pahar ba. pentru doamna! Sus paharele, domnilor și domnilor! Doamna, a venit Lulu! Bine, dar a, a trecut ora! Cine să rostească tu ah. Doamna Bols, nu mai dumneavoastră puteți să o faceți. Oh, nu vai, Nu te! <fie> <nu, fie> <nu, fie> Ce ce, să spun și, și... Spuneți ce simțiți, așa, da. foarte Cinstit, spuneți-mi mai Ce simțiți, e ziua da. lui Stanley. Da. Stanley, al dumneavoastră, uitați-vă la el Și o să vă vină cuvintele Stați, stați o clipă că Lumina e prea puternică da. Ia să facem puțină atmosferă, Macan da. Ai lanterna la tine? Lanternă, da. Da. Stinge, stinge lumina și aprinde da. lanterna da. Pune-o în ochi, în ochi. Trebuie să-l luminezi pe noastră Acum, doamna Bols, aveți cuvântul da. Eu nu știu ce să zic. E, ce să mai. E deja, să nu uitați la el și nu-i de lumina noci, no, no, no, noi! Nu, nu, nu, nu, nu, să ne Nu. Da. Păi, ce să spun. e <laughs> foarte, foarte plăcut că mă aflu astăzi aici în casa mea și vreau să țin un toast sănătatea lui Stanley pentru că e ziua lui. Și acum locuiește de multă vreme aici, așa că acum este stele al meu și cred că el e bun, deși uneori e rău, e cam rău câteodată, dar el e singurul stele pe care îl cunosc, îl cunosc mai bine ca pe oricine, deși el nu crede. Bravo, bravo, bravo! Bine, mine ce putea să mai spun. Eu nu pot când vine să plâng de fericire că l-am aici și că n-a plecat de ziua lui și pentru el aș face orice. Pentru el și pentru voi toți care vă aflați astăzi seara aici sunteți niște oameni așa de treabă? Splendid, e sunteți... yes, splendid. A... Un discurs Poți a... extraordinar. Poți aprinde lumina? Aprinde, aprinde da, lumina, da, Michael. Am fost, tu, tu stat mirabil. E, haide, haide, haide, nu mai plânge, nu mai plânge. Acum <gri> trebuie să bem. Hey Haideți cine a venit, Lolo! Dați-mi da voi să mă prezint. Numele meu e Nat Golbert. Stanley, Stanley un pahar pentru oaspetele dumitare. Dar, draga mea, ai pierdut tocmai tu asta. Stanley, dă oaspeților de băut. Stanley, așa vezi. Așa. Acum ridicați paharele. Toată lumea în picioare, <răză> nu tu, stele, tu stai jos, stai da, jos. Așa, așa. trebuie să stai jos, zis, stai jos stai nu jos. te supra că te rugăm să stai jos, o clipă, stai vrem stai să, bem da. Da. să bem în sănătatea ta, da. mai întâi și întâi vreau să spun că în viața mea n-am fost așa de emoționat, atins până în atâmpul inimic astăzi, iar, datorită toastului pe care l-am auzit, ferice de omul s sunt adresate, stele, te felicit din toată inima Din partea noastră a tuturor îți urez la mulți ani Sunt sigur că niciodată în viață n-ai fost mai mândru decât ești astăzi Splendis! Spici de lumina pe cărți! Da. În timp Bravo. ce ridicăm acest pahar Sunt paharele. Stelei! La mulți ani! Bravo! Splendis! Iubitul meu, ciocnește cu mine, stele Spune-mi Nat! Mm. Știnat, ești un orator extraordinar. Ah. Unde ai învățat să vorbești așa frumos? S-a plăcut. Vrei să spun ceva? Am încredere în tine. Spune mi. Ai nevastă? Am avut o nevastă, băile leu și ce nevastă, nevastă Fac prin soare că erai un soț foarte bun Merita să vezi mormantare. mormântare A fost o mormântare grozavă Mie mi-au plăcut întotdeauna bărbații mai în vârstă da. Au darul de a mă liniști Ia uite vrei să jucați baba oarba? Da. Da, da, bine, fie, baba orba. Haideți. toată lumea în picioare Măcar, Stan, la ridică-te și tu Hai, Stenii, că jucăm un joc Hai, nu vreau <hîn> așa, mă rog, nu Așa, acum, cine vrea să se lege întâi la ochi Doamna, bără adică E de ce dă mai e dar cum se șacă cu stachem nu, nu, nu, arate, arate! N-ați jucat niciodată, Baba Oarbă? Oh, când era mică! liniștită, doamne Bols! Uite, da. vă leg la ochi cu vaticul asta. Trebuie să vă feriți să vă atingă, dar nu aveți voie să vă mișcați după ce v-am legat la ochi! Stau de loc, când nu mai vedeți, trebuie să rămâneți unde vă aflați! Și da. cel pe care l-a atingit, îți voi aloc! Ia, întoarceți-vă, doamna Bols! Ia, câte degete am ridicat? Nu nu nu bine, bine, nu bine, bine, bine, bine. Toată lumea să se deplaseze. Mm. Michael, Stanley, hai! Iată. Acum opriți-vă! Rămâneți da. nemișcați! ne am zis! Hai, porniți! Iar Aaaa, acum leagă-te Mai măcar! Da! Poftim! A, mai str prea strâns, Ah, acum e da, bine, da, da! Întoarce-te! Da! Cât de ce te ai ridicat? Nu știu! Bine, bine, hai, toată lumea se deplaseze. De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de! de de opriți mă Nu mai mișcă nimeni! O, ce multă, frate! Liniște! Gata, deplasează-te, Hai. Opriți-vă! Stați de mișcați. Este lei, este lei. Te apri, te apri. Legaci dumneavoastră băti cu domnul Eu eu o chelare. și fac, stai Sunteți gata? Stai, stai Bine. Hai, toată lumea să deplaseze. Opriți-vă! Rămâneți așa. Ce s-a De ce s-a stins lumina? Lumina, de ce? Îl unde e? Dar de ce s-a stins lumina? Liniște, toată lumea! Ajutați-l pe Michael să-l găsească la lanterna! Nu-l găsesc! Nu, nu găsesc. Să știi că a plecat! trebuie la... da, să fie lumele! că la. Caută-l! Weber! l nu este. Nu este, să vă L-am găsit! L-am găsit, aprinde lanterna pune-i-o în ochi, așa, Voi înjecția, așa. <trui> și în celălalt oci, <trui> <trui> Ni sunt eu oh, Tu ești Să oh, știi că am terminat Fulgi. Și altceva nu mai ai? Nu mai Ce Ți-ai luat ziarul? Vești bune? Eh. Așa, așa, așa Cei doi domni Au terminat azi dimineață Toată mâncarea gătită dar mai inițial ceai, ceainic. Uite să dau puțin ceai. Este o clipă, o să plec după cumpărături și ți-aduc ceva bun. Tu cum te simți în dimineața asta? Mă doare capul, te-mi nu alt. Mă, Mir, azi a zonată-i dormi buștea. Probabil eram obosit. Ia-te ui Uite, Toba Dar de ce s-o fi stricat? Știu eu no, Da, puțin tot mai face Probabil că s-a spart în timpul petrecerii Ce păcat, ce păcat Cel puțin îmi pare bine că a avut-o de ziua lui nu e așa? Dar tu n-ai văzut dacă a coborât stenii? Lasă-l să doarmă a, Băiatul ăsta ar trebui să se scoale O să întârzie iar la micul dejun Știi, eu am fost odată sus și i-am dus ceaiul Da, da, mi-a deschis domnul Mechen Și mi-a zis că stau de vorbă cu toții și... Mi-a mai zis că i-a făcut el ceai Dar tu ce crezi, Pini? Ei se cunosc? Eu cred că sunt prieteni de când lumea Știi, Stenia a avut o mulțime de prieteni Asta știu precis uh, Meg, când te duci tu după cumpărături? Da, mă duc, vine că mi a adus aminte Chiar aș da, să... Da am o durere de cap înfiorătoare, înfiorătoare Piti? Da? Tu ai văzut ce afară? Ce? Mașina aia mare, ieri nu era acolo A, e mașina lui Goldberg Mașina lui? A, nu am știut că e mașina lui, m-am mai liniștit, eu. Meg, oh. mai bine du și ea puțin aer. Da, chiar așa o să fac, o să fac, așa să mă duc să-mi fac și târguierile. Foarte A bine. Steni! Ah, Stenny! tu ești, ai venit? Bună dimineața, Ste! Bună dimineața! Oh, credeam că e Steni. Mi se pare că se semănam? ah nu, nu, dumneavoastră, arătați cu totul altfel. Credeam că vine el jos să-și ia gustarea de dimineață. Domnule Bob, Da susția dumneavoastră face un ceai foarte bun. Știați asta? Da, uneori. Pentru că altor uită. Da, nu coboară, Stenii! Da, sigur! Coboară, coboară! De ce să nu coboare într-o zi însărită ca asta? Da, eu ar cam trebui să iau din loc, Pite. -o. ce mă doare capul. Când o coborâ, Stenii? Spune-i, te rog, că eu nu-l târzi O să vă aduc ceva bun de mâncare! Cum se mai simte Stanley? Ah, e bine? E ni se l mai bine, cred. Bineînțeles, eu nu sunt destul de competent să mă pronunț, domnule Bowes. Dar ce l-a apucat? Ah, ce l-a apucat? O criză de nervă. Ah. Pur și simplu astenie. Dar ce-a făcut să-i vină așa deodată? Ah. Când am intrat astă noapte, am vrut să intru pe ușa din față și toate luminile erau stinse. Am pus un șiling în contor ca să dau drum la lumină și când am intrat aici, petrecerea se terminase. <laughs> și eu că aș fi că s-a ars o siguranță. Era o tăcere de moarte. Nu se auzea nici musca. Așa că m-am dus și prietenul meu m-a întâmpinat pe scară. Și el mi-a spus de Stanley... Sper să se vindece, nu? Să se vindece? Da. Uneori se vindecă într-un fel sau altul, e posibil, sigur. Mă rog, dacă nu se simte mai bine până la prânz, am să mă duc să caut un doctor. Lăsați, domnule, boss, lăsați că e cine să se ocupe de toate astea, nu vă ricașiți. Ce vreți să spuneți? A, dumneavoastră erați domnule! Cum v-ați și făcut bagajele? Uh, Mecan, ei uh, ai făcut injicția uh, Te-am întrebat, ei ai o e, Acum e liniștit Am încetat de mult să mai uh, vorbească și Te văzut, nu mă mai vede uh, Eu nu m m-am mai întorc acolo sus, așa că... Uh, Când o să fie gata? Pe Bă, ce e cu tine? Uh, I-am dat ochelari și a încercat să-și pună lentilele în ochi uh. <laughs> că l am împărățit, uh, asta făcea Cred că ar avea nevoie de un doctor Da, sunt de acord cu dumneavoastră, se rezolvă și asta Îi las puțin timp să se liniștească și pe urmă îl duc la Monti. Îl duceți la un doctor? Sigur, la Monti. Vă să zic că doamna Boul s-a ieșit să ne cumpere ceva bun pentru prânz? Din nefericire s-ar putea să plecăm mai înainte, așa că... Ei, cred că ar trebui să mă duc să văd ce face mazărea mea Da, nu vă întoarceți la plaje? Uh, nu, încă nu uh, Domnule Goldberg Fiți amabili și strigați-mă când vine el jos Da, dar o să fie foarte aglomerat pe plajă astăzi Eu o zi așa de frumoasă, de... Da, cu ce ce mai e? Sunt pregătite? Le-am scos pe toate azi dimineața Aha. Da, biletele? Cine o să dea biletele? Totul e în regulă Nu vă faceți noastră griji în privința asta mă întorc imediat da. Totul e gata? Când cei cu din astăzi? Mă așteptam sau să mergem să-l luăm Dar tu și vrei să te duci, să l iei? Eu vreau să terminăm odată Nu știu de ce, dar și eu mă simt distrus Mă simt puțin cam E ceva neobișnuit. Să sfârșim trecum. odată și să plecăm Să terminăm și să plecăm Fii tare, fi tare Asta e de biza mea, lucrează tare și joacă tare oh. N-am cunoscut măcar o de boală Pentru că am fost în perfectă formă Ce-a fost asta? Nu știu am auzit un zgomot ciudat. Ce spuneam eu? Ia uite cine a venit! Lolo! acord 5 minute! Aaaaaaa! Lolo, vină în cuace, Lolo. Nu, nu, nu, nu, mulțumesc. E, dar ce ești? ce te-ai burzulit pe un chiu nat? Să știi că eu nu sunt ca toate celelalte fete. Toate celelalte fete sunt și ele ca tine. Da, habar n-am de celelalte fete. Auzi, Lolo, famo în serviciu. Hai să mă, nu, -mă să ne nu vreau împăcăm. să mă ating de tine. Ah, când te gândești că astăzi plec. Pleci? Chiar așa. După toate câte s-au întâmplat, pleci. O bătrână era să fie ucisă și un om a nebunit. Da. O de ce ai făcut asta? Dar tu ai vrut să fac, Lulu. Și eu am făcut ce mi-ai zis. Dar să știi că am văzut tot ce s-a întâmplat. Știu ce se petrece aici. Am o idee destul de limpede. Plec. Da ce faci, te simți mai bine? Dar ce e cu ochelarii tăi, oh, s-au rupt? Păcat! E ce, nu mă vezi? Arată mai bine, da, nu? Da, mult mai bine! Știi de... ce o să facem? O să-i cumpărăm alți ochelari Da! Stanley, ai nevoie de o lungă convalescență. Da, da, da, da, de schimbare de aia Ești la capătul puterii. Ești o curcă plouă o să te ținem în sub supraveghere O să, da. o să te îngrijim și o să te tratăm. O să-ți dăm voie să vii la barul de la club E, cine este, Cum ți se par perspectivele? Chiar ce părere ai despre perspectivă? Vino cu noi, Stanley Hai băiețe Hai de cu noi da. de. La unde Hai. îl duceți? Îl ducem la Monti La la Monti De ce, poate să stea și aici, îl putem îngriji noi De, de ce să-l eu, meu, are nevoie de un tratament special Da găsim noi No no la Monti e cel mai bine Mă <înțească>, cred să mergem <înțească>, l, l, l în pace De ce nu veniți cu noi domnule De ce nu veniți cu noi a Veniți e cu noi la Monti la e un loc Iti. un automobil Haideți Nu le da voie să sporuncească Ti ti Haideți Stand Ti De păi, ce nu stau la masă? Nu iau masa cu noi, dragă? Nu. Ai, ce păcat, Acum mai lucru și să cumpărase atâtea lucruri. Da, Sten, unde e? Unde-i Stenii? Piti, te-am întrebat de Sten. A coborât? Nu. La... Da, tot empatie. În da. Ai. Încă mai doarme. Încă. Iar o să la târzi el amicul de joc Lasă-l Lasă-l să doarmă Piti spune n-a fost frumoasă Petrecerea de-aseară? Eu nu eram de față M-am întors după ce s-a terminat oh, oh. A fost o petrecere splendidă. Hmm. De ani de zile N-am mai ris așa de mult hmm. Am dansat și-am cântat Și-am jucat Am jucat foarte multe jocuri Și şi... piti, Eu am fost Regina balului Ce păcat că n-ai fost și tu Ați ascultat aniversarea de Harold Pinter Distribuția a fost următoarea Pitti Mitica Popescu Meg Elena Nica Dumitrescu Goldberg George Constantin Mechen Virgil Ogășanu Stanley Dragos Păslaru Lulu Dana Dogaru Asistența tehnică Ani Ștefănescu Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicik. Regia artistică, Dan Puican.